și în și pe pământ, el ta Cu multă bucurie în suflet și cu nădejdea unor rezultate binecuvântate în inima tuturor ascultătorilor, anunțăm, iubiți ascultători, deschiderea programului L178, care vă vine prin preotul Valeriu din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Studiul Cuvântului Lui Dumnezeu ne aduce de data aceasta în fața Evangheliei după Luca, de la capitolul 13, din care vom avea pentru început versetul 21, pe care îl vom citi imediat după ce mai întâi parcurgem episodul următor din Mișcătoarea Relatare a Cristinei Roi, Pavelică în Țara Luminii. În lecțiunea de astăzi, Cristina Roi părăsește pentru o vreme muntele și coboară în sat, unde ne face cunoscut împrejurarea în care preotul, ca de grav bolnav, și se apropie de sfârșitul său binecuvântat. Spunem că este binecuvântat deoarece a găsit mântuirea pe care o propovăduia altora cu mulți ani înainte, dar despre care nu cunoștea nici el personal, până în momentul în care Dumnezeu în dragostea lui a îngăduit să vină în contact cu Paverica, Paverica acela mic care l-a condus în țara luminii. Oricât de plăcută-și de Paști că era viața lor la oaltă, Paverica simțea totuși că îi lipsește ceva. Câteodată simțea nevoia dâncă de a sluji pe preot încât spunea mereu Doamne Iisuse, vreau să fiu supuși și să-mi duc crucea, dar o găsesc uneori așa de grea, chiar dacă nu mi umeriți zdrobiți ca ai tăi. Acest suflet tânăr se simțea neînțeles și numai părintele l-ar fi putut înțelege. Niciun prilej nu se-i vise să meargă încă în sat. În cea dintâi duminică îl oprise ploaia. A doua duminică bunicul său cu unchiul disca și cu nenea Resină se duseseră ei la biserică. La întoarcerea lor, după prânz, Pavelica a cerut voie să meargă până la casa pădurarului să ducă doamne câteva ciuperci ca mulțumire pentru frumoasele ei daruri. Luând și pe Dunaj, el fugea mai tare decât câinele. Se simțea ca o pasăre scăpată din colivie, iar Dunaj era tare fericit că mai este odată singur cu stăpânul său. Ah, de data asta voi putea ști și eu cum o mai duce cu sănătatea părintele." Îi zicea băiatul, și în bucuria lui făcea să răsune ecoul unei cântec. Apoi a murmurat un cântec pe care îl învățase tușa alesina. În câteva clipe a fost deja la casa pădurarului. Doamna era singură acasă. Bunicul vă salută, a început el vesel. Iată fulalul cu care mi-ați înverit pachetul și în el câteva ciuperci ca mulțumire. O, ce frumoase ciuperci! Unde le găsi copile? Să spui bunicului că și eu îi trimit salutări și că-i mulțumesc călduros. Stai atunci să-ți dau puțină cafea. Fiindcă sunt singură, o să de urât. Nu ești grebit? O, nu răspunse Pavelica încântat. Și în sinea lui se gândea că în felul acesta va afla știri mai multe despre părintele. Vom afla și noi împreună cu ei, cu ocazia lecțiunilor următoare, știrile depănate de nevasta pădurarului. Deocamdată, din motive de timp, ne oprim istorisirea aici, și vrem să facem o remarcă foarte interesantă. Paverică își legase inima mult de preotul acesta, dar nu trebuie să uităm că mai întâi el a fost acela care a sădit în inima preotului aceste sentimente adânci de atașament, de dragoste și de înțelegere reciprocă. Paverică a fost acela care a fost folosit de Dumnezeu ca instrument de conducere a preotului la adevărata mântuire, la întâlnirea reală cu Domnul Iisus Hristos. După ce mai întâi Pavelică deci, a sădit în inima preotului acestuia dragoste, căldură și înțelegere, la rândul său, acum, inima lui Pavelică era strâns legată de el. Iubiți ascultători, este un mare secret aici și nu trebuie să trecem pe lângă el să-l lăsăm neobservat. Dacă avem în jurul nostru, în imediata noastră apropiere, oameni reci, se datorește în mare parte și de cele mai multe ori datorită faptului că noi înși ne suntem reci față de ei. Haideți să încercăm lucrul acesta, haideți să, să nemânăm în inimile lor căldură, prietenie, o vorbă frumoasă, un gest plăcut, un gând minunat. Întotdeauna să exploatăm toate prilejurile nimerite pe care le avem, ca să dovedim o pace și o dragoste pe care o avem mai întâi reală în inimă noastră față de cel de lângă noi. Veți vedea cu surprindere, cu multă bucurie și încântare că mulți din cei din jurul nostru care erau reci, acri și distanți îți schimbă total atitudinea după ce mai întâi noi ne-am schimbat-o față de ei. De fapt, nu este aceasta metoda prin care Domnul Iisus ne apropia pe noi de El? Când a venit El aici pe pământ, a găsit ceva prielnic pentru El? Nu, n-a găsit nimic. N-a găsit decât o iesle care să-L primească și o cruce care să-I marcheze sfârșitul vieții Lui aici pe pământ. El însă n-a încetat niciodată să ne arate dragoste, Până în ultimele clipe, chiar răstignit pe cruce fiind, sale cuvinte au fost dovada unei dragoste și unei iubiri nemăsura de mari, rugându-se pentru răstignitorii lui. Care a fost rezultatul? Rezultatul a fost că din dragostea aceasta mare care ne-a arătat-o nouă, a aprins în noi un foc așa de puternic, încât și noi la rândul nostru ne simțim atrași de El și nimic și nimeni din această lume și nici din cea care vine nu ne poate opri să ne tragem mai mult și mai mult lângă El până când în ziua fericită a ne va trage pentru totdeauna lângă El. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să ne ajut ca și pe parcursul acestei lecții să învățăm mai bine adevărul și taina secretul acest al Domnului Iisus luând din viața Lui, luni harci din harul Lui și putere din puterea Lui, sub directa călăuzire și înrăurire a Duhului Tău Cel Sfânt, să practicăm și noi această dragoste față de toți cei din jurul nostru și prin aceasta să-i atragem către Tine. Dorim lucrul acesta pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin. O, și lasă-l ca să fie lovit Că mașa dă voi vrea să-ți ia haida Și n-aștepta să fii răsplătit Că ce-o vă spun în ură pentru Că ce-o vă spun nu ochi, pentru ură. pentru dinte ci fii ai iubirii fiți Iubiți ascultători, ne aflăm așadar în Evanghelia după Luca la capitolul 13, din care vom avea pentru început versetul 21. Îl voi citi, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină, până s-a dospit toată. Recunoaștem de sigur aici cuvintele Domnului Isus cu ocazia vindecării femeii acelea gârbove atunci când fruntașul sinagogii s-a mâniat pe el. Fără a luat, nu se dospește plămădealea, chiar dacă ai pune fel de fel de lucruri în ea și ei spune multe vorbe frumoase sau ai pune un vase de aur. Aluatul singur este cel care îi schimbă vechiul fel și o face potrivită pentru a deveni pâine gustoasă. Aluat înseamnă gem de fermenți, adică sămânță de viață, care în plămădeală se înmulțesc rapid, cucerind până în cele din urmă cele mai mici părți ale ei. Fermenții nu se văd cu ochiul liber, dar lucrarea lor este văzută în mod limpede de toți. Așa este împărăția lui Dumnezeu. Ea este sămânța unei vieți noi din cer, care, pusă în plămădealea ființei omenești, o transformă și o face după chipul lui Dumnezeu. Aceasta se mai numește și naștere din nou din Dumnezeu. Fără sămânța lui Dumnezeu pusă în om, viața lui nu se înnoiește, nu se dospește, dumnezeiește, chiar dacă i s-ar da educația cea mai aleasă și ar fi ținută în cel mai curat mediu. Instaurarea împărăției lui Dumnezeu nu poate avea loc, așa cum spunea teologul Ion Bria, prin restaurare morală, deci prin forme vechi moarte, ci este nevoie de o transformare radicală, realizată prin plantarea vieții celei noi a lui Dumnezeu în locul vieții celei vechi adamice. Educația aleasă se poate asemăna cu merele atârnate de bradul de Crăciun. Poți atârna multe lucruri bune pe pomul vieții omului neîntors la Dumnezeu, dar ele nu sunt ale lui, nu sunt crescute din pomul vieții lui, ci sunt și rămân străine, lucruri moarte care nu au absolut nimic comun cu pomul pe care sunt agățate. Zice un proverb așa, Nu-i de ajuns să dai omului un pește, ci să-l înveți să pescuiască. Nașterea din nou este taina schimbării omului dintr-un rob al păcatului într-un sfânt. La nașterea din nou se poate ajunge prin credința în jertfa Domnului Isus Hristos și prin pocăință sinceră. Deci Domnul Iisus spune în versetul acesta Împărăția lui Dumnezeu se aseamănă cu aluatul pe care l-a luat o femeie și l-a pus în trei măsuri de făină până s-a dospit toată. Gemul de fermenți, adică aluatul, când este pus în plămădeală, începe lupta și nu se dă bătut până nu pune stăpânire pe toată plămădeala. Dumnezeu nu mai ia înapoi aluatul pus în plămădeala vieții, ci el rămâne acolo până când toată plămădeala este dospită, este luată în stăpânire. Dacă făina este de calitate inferioară, o dospește mai încet, dar tot o dospește. Cele trei măsuri de făină sunt cele trei părți ale ființei umane, respectiv duh, suflet și trup, așa cum ne este prezentat la 1-a epistola lui Pavel către tesaloniceni, capitolul 5, cu versetul și 3. Toate acestea trebuie să fie în întregime stăpânite de Dumnezeu Adică, dospite de felul său de a fi. Și lucrul acesta este văzut cu timpul de toți: ce minunat este adevărul lui Dumnezeu. În versetul următor, versetul 22, Evanghelistul Luca ne prezintă în continuare lucrarea Domnului Isus în felul următor. Isus umbla prin cetăți și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Domnul Iisus umbla prin cetăți, dar nu ca să devină cetățeanul lor, ci ca să facă bine oamenilor necăjiți, să lumineze norodul cu învățăturile lui dumnezeiești și să pregătească tuturor drumul spre viața veșnică fericită. El făcea lucrul acesta călătorind înspre Ierusalim. Da, mântuitorul nostru umbla mereu și învăța pe norod. Acesta era rostul lui pe pământ. El făcea mult bine și săvârșea multe minuni. Dintr-o singură faptă minunată a sa, porneau mii de raze de bunătate. Versetul acesta ne arată istoria acestor fapte de îndurare și cine știe câte sunt de numeroase, pe care le făcea el în mersul lui prin cetăți și sate. Câtă binecuvântare pentru fiecare ținut când Domnul Isus trecea pe acolo. El lăsa în urma sa bolnavi vindecați, oameni necăjiți care erau mângâiați, case pline de soare, copii binecuvântați. Săptămâni și luni oamenii vorbeau de vizitele și de îndurarea lui, iar alții erau urmăriți de binefacerea vindecării date de el pentru tot restul vieții lor. Uneori Domnul Isus făcea o călătorie mai lungă numai ca să dea ajutor unui singur om. În felul acesta a cercetat, de pildă, cetatea Nain, ca să întâlnească acolo o mamă care ducea la groapă trupul fiului ei. A întâlnit cortegiul și a dat înapoi mamei pe fiul ei. Să fim și noi gata, iubiților, să facem drumuri lungi de tot, ca să ștergem o lacrimă și să îmbărbătăm pe un suferind. Iisus umbla prin și prin sate, învățând pe norod și călătorind spre Ierusalim. Un gând duhovnice se desprinde de aici. Noi, urmașii Domnului Isus, după pilda Lui, umblăm prin cetăți, adică prin grupări, dar numai ca să facem bine oamenilor, numai pentru a înălța necurmat numele Marelui nostru Mântuitor în fața tuturor și pentru a-i înălța felul Lui de-a fi. Drumul nostru trebuie să fie necurmat, însă îndreptat spre Ierusalim, Ierusalimul de sus, Mireasa lui Hristos, din care facem și noi parte. Numai călătorind spre Ierusalim, putem săvârși cu adevărat binele în cetățile prin care trecem. Cine devine însă cetățean al acestor cetăți oprindu-se în ele, nu le mai poate face binele de care au ele nevoie. Cine este legat, nu mai este de niciun folos semenilor. Spre Ierusalim poți călători, numai când ești dezlegat, când ești liber. În versetul 23 citim următoarele. Cineva i-a zis, Doamne, oare puțini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Important, iubiților, este nu să știi câți sunt pe calea mântuirii, ci dacă Tu însuți te afli pe ea. Ce-mi folosește mie să știu, Câți oameni poate hrăni pământul dacă eu nu muncesc pentru ca să-mi câștig pâinea care înține viața mea? Domnul Iisus Hristos este mântuitorul lumii întregi, pentru că El a plătit prețul râscumpărării tuturor păcătoșilor. Dar dacă eu nu-L primesc în mod personal ca mântuitor al meu, prin credință și pocăință, mor în păcatul meu. Aceasta e una din ispitere mari ale diavolului cu care prinde mulți oameni și anume studierea literii Bibliei numai cu mintea, acumularea a cât mai multă știință biblică, fără însă a coborî cunoștințele în inimă, adică în trăirea practică de fiecare zi. Este foarte necesară cunoștința literei Scripturii. Dar dacă se rămâne numai la literă, asta înseamnă moarte, trebuie să trec în hotarele Duhului ca să am cu adevărat folos de mântuire din citirea literei cărții lui Dumnezeu. Nu numai să știu adevărul teoretic, ci să-l am în mine, în trăirea mea practică. Aceasta are însemnătate și este importantă. Cineva, deci, din mulțime i-a zis, Doamne, oare puțini sunt cei ce sunt pe calea mântuirii? Domnul Isus nu răspunde curiozității omenești a firii omului vechi, ci el limpezește totdeauna calea adevărului pentru cei care doresc sincer să meargă pe ea. Cu firea veche a omului, el, mântuitorul nostru, nu are nicio legătură, nici nu poate să aibă. Să nu ne lăsăm stăpâniți de curiozitatea firii noastre vechi, atunci când este vorba de tainele Lui Dumnezeu, ci să ne lepădăm de noi înșine și să primim voia Lui Dumnezeu ca stăpână în viața noastră. Abia atunci vom primi tot ce trebuie pentru lucrarea Lui Dumnezeu și o vom putea face în mod conștiincios. În versetul următor, versetul 24, Domnul Isus ca răspuns în loc de răspuns la întrebarea ce îi se pune, ne spune următoarele. Nevoiți-vă să intrați pe ușa această strâmtă, căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Un proverb spune că Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă și în traistă. Dumnezeu ne-a pregătit tot ceea ce privește mântuirea și desăvârșirea vieții în Hristos. Ne-a pregătit materialul, ne-a zidit și casa, iar nouă ne-a lăsat o singură treabă de făcut și anume să intrăm pe ușă în această slăvită, veșnică și fericită casă. Dar ușa este așa de strimtă, încât nu poți să intri decât dacă lași orice bagaj și orice haină particulară afară, dincolo de ușă. Iată, aceasta ne cere Dumnezeu. Nevoința cea mare... Nu este intratul pe ușă, ci dezbrăcarea și lepădarea poverilor care ne împiedică și din pricina cărora nu putem intra pe ușă. Dumnezească lui putere neadărui tot ce privește viața și Evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a chemat prin slava și puterea lui, după ce a sfugit de străcăciunea care este în lume prin pofte. Așa ne spune apostolul Petru în a doua sa epistolă, capitolul 1, versetele 3 și 4. Firea veche din noi se împotrivește cu toată puterea ca să nu intrăm pe ușa cea strântă. Zice Domnul Iisus aici, mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Numai aceia nu vor intra în vremea de acum pe ușa cea strântă, care duc cu ei firea cea veche cu toate poftele ei. Oricât de mult ar citi Biblia și ar merge la adunare, dacă nu-și răstignesc zilnic firea cea veche cu toate ale ei, nu pot intra în casa mântuirii veșnice. Domnul Iisus ne îndeamnă aici, nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă În limba greacă, pentru cuvântul acesta, nevoiți-vă, există un termen din care s-a născut cuvântul agonie în limba română. Deci, a te nevoi înseamnă să agonizezi, adică a fi pe moarte. Asta înseamnă a da la moarte firea veche. Dumnezeu și-a făcut cu prisosință partea lui în lucrarea mântuirii și desăvârșirii noastre. Este rândul nostru acum să ne facem și noi partea care ne revine și anume, abia atunci vom dovedi tuturor că Harul lui Dumnezeu nu este zadarnic. Se povestește că niște pescari au fost prinși de furtune în larg. Înspăimântați, lăsară vâslele din mâini și începură apoi să se roage lui Dumnezeu să-i mântuiască. Dar valurile târau barca tot mai departe de țărm. Atunci pescarul cel mai bătrân zise, De ce ați lăsat vâslele? De rugat rugați-vă, dar dați și din vâsle. Vedeți, Dumnezeu ne ajută și ne ascultă totdeauna rugăciune, dar să deschidem mâna credinței ca să putem primi darul și ajutorul său pentru care ne-am rugat. Unei mâini închise, Dumnezeu nu-i poate da nimic. Scrie la Psalmul 81, deschide gura larg. Și ce voi împlea. Dumnezeu nu vine la nimeni cu rangire să deschidă gurile încreștate și să-i toarne darurile sale. Și nici peste o gură închise nu o să toarne. Cine deschide gura, acela va primi din bogăția harului său cel veșnic care îl face să trăiască o viață fericită încă de aici de pe pământ. Deschiderea mâinii sau deschiderea gurii este lucrarea noastră. Intrarea pe ușă este treaba noastră. Văslirea pe marea lumii este lucrarea noastră. Dacă nu facem partea noastră în lucrarea mântuirii, pierim. Așa cum poate să piară de sete cineva care stă în fața unui zvor de apă, dar nu vrea să se aplece și să bea. Cu ocazia învierii lui Lazar, Domnul Isus care a avut puterea învierii acestui om mort de patru zile, care a putut să poruncească morții să-l dezlege, și să-l aducă viu înapoi pe pământ, a cerut oamenilor de acolo să dea piatra la o parte. Oare n-ar fi avut el atâta putere să înlăture o piatră moartă, cel care a putut porunci unui om mort să învieze? Desigur că avea. Dar aceasta era partea datoria omului. Așa cum și intrarea pe ușă este datoria omului. Dacă nu vrei să intri, nu poți să capeți ceea ce Dumnezeu ți-a pregătit în toată bunătatea și puterea Lui. Strântă este ușa adevărului, dar cine se nevoiește, cine se chinuiește, intră pe ea. Și ce lumină este în acest măreț și veșnic templu al Lui Dumnezeu! Strântă este ușa evlaviei, dar cine își dă toate sirințele va intra în cămara ei plină de pace și fericire. În această lume care zace în cel rău, strântă este ușa binelui, dar cine se nevoiește, intră pe ea și în palatul de cristal al Harului felurit va gusta din roadele veșnice, dătătoare de bucurie și viață. Dumnezeu dă, El dă totul cu mână largă, căci bucuria Lui este să dea, însă trebuie neapărat ca să ne deschidem zilnic vasul inimii noastre și să fie umplut cu harul său, cu ceea ce dă el. Nevoiți-vă, în altă traducere spune, luptați-vă să intrați pe ușa acea strâmtă. Căci vă spun că mulți vor căuta să intre și nu vor putea. Oamenii care pun cu seriozitate în fața oamenilor îndatoririle Evangheliei, cum ar fi aceasta, deschide-te dacă vrei să primești de la el harul, Intră pe ușă dacă vrei să fii înăuntru. Oamenii care pun cu seriozitate, deci în fața oamenilor datorii acestea, sunt învinuiți de legalism, dar este pe nedrept. Nu este un merit al nostru în faptul că noi căutăm pe Domnul, dar nu putem nădăjdei să-L găsim fără să-L căutăm. Rugăciunea nu merită răspuns, totuși trebuie să ne rugăm necurmat și nu putem nădăjdei să căpătăm dacă nu cerem. Ulciorul trebuie ținut sub izvorul care curge, altfel nu este umplut. Dar ulciorul nu face el însuși apa. Orice sforțare pe care o face omul luptând lupta credinței nu va merita prețul care este viața veșnică. Dar n-ar fi drept ca omul să stea culcat în pat și să tragă de că va câștiga viața veșnică. Nu! Tatăl Ceresc dă oamenilor hrana, dar Domnul s a poruncit ca oamenii să muncească pentru aceasta. El ne îndeamnă, în rugăciunea Tatăl nostru, să cerem pâinea de la Tatăl nostru, pâinea cea de toate zilele, prin rugăciune, în același timp, ne îndeamnă, în epistola sa către Tesaloniceni, fiecare din noi să muncim cu mâinile noastre la ceva bun. Deci, rugăciunea la Tatăl, împletită cu atitudinea noastră prin care arătăm că suntem dispuși să o primim, ne va aduce. Rezultatele minunate ale binecuvântării mari și veșnice ale lui Dumnezeu. Cine se lasă în voia sorții, așteptând totuși mântuirea și fericirea veșnică, este un mare înșelăpt. Drept spune un înțelept pe nume Emerson. Spune el așa. E scris pe a paradisului poartă. Vai celui care se lasă în seama sorții. Doamne! Tu mai învăța să văd deosebirea care este între a primi în dar mântuirea prin credință și nevoia, pe de altă parte, de a fi serios pe cale. Ajută-mă să lucrez așa fel, ca și cum mântuirea ar depinde de faptele mele. După aceea, păstrează încrederea puternică numai și numai în tine, amin. În versetul următor, versetul 25, Domnul Isus continuă gândul acesta în felul următor odată ce stăpânul casei se va scula și va încuia ușa și voi veți fi afară și veți începe să bateți la ușă și să ziceți, Doamne, Doamne, deschide -ne! Drept răspuns el vă va zice, nu știu de unde sunteți. Iubiți ascultători, avem aici unul din locurile arătate în Sfânta Scriptură, cum că vremea Harului nu este fără sfârșit, Vine o clipă, trebuie să știm lucrul acesta și nu-i departe, când ușa casei mântuirii se va închide. Stăpânul casei, adică Dumnezeu, se va scula și va închide ușa. Iar cei care au intrat în lăuntru la vremea când s-a putut intra, se vor bucura la marele și veșnicul ospăț pregătit. Iubiți ascultători, dorim tuturor celor care ascultă programele acestea să facă parte din cei care se vor bucura de marele ospăți. Domnul să ne ajute pe toți să căutăm să intrăm câte vreme este deschis. Cu aceasta anunțăm încheierea programului L178. va cei roscumbariți la acea liman sau raduna, când se citește numele acolo e fii, când se vorciți numele, când se citi numele, când se vorciți Să-l chistră, s-o Cu mântuitorul lor s-ar bucura Când și lui a noi să strânge În cerească patrie Când să cită numele Acolo-i fi Când să vă.